Bona tarda des de Moda Actual. Us parla Laia Palau i avui iniciarem un programa de moda que espero que us agradi. Yeah. Okay. Comencem la temporada acompanyats de reconeguts personatges vinculats al món de la moda. Per una banda ha vingut Judith Mascó. Bona tarda Judith! Buenas tardes, Laia. Gracias por haberme convidado al programa. ¡Bien! Al su costado hay una gran diseñadora de la moda, Ágata Ruiz de la Prada. Buenas tardes, Ágata, y bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes. Estoy muy contenta de que me hayáis invitado y espero que les vaya bien el programa. Com a representant de l'equip directiu Dolce Gabbana ens acompanya Núria Rossell. Benvinguda al nostre programa, Núria. Gràcies, Laia. Yeah! I per últim hem convidat a Lídia Guix, representant de la cadena H&M. Benvinguda, Lídia. Gràcies, molt bona tarda. Yeah! Abans de continuar donarem pas a la publicitat. El restaurant d'Ardèbol, el millor de la comarca! Cança la brasa, salsa de tots els gustos, menjars consolants, llars de foc acollidora. Si voleu venir, ens trobarem al centre del poble o truqueu al 973 47 32 12. Fa dos anys que sentim parlar de la crisi i avui coneixem com afecta aquesta crisi al sector de la moda. Quen penseu vosaltres us ha afectat en profunditat? Quina conclusió no heu tret després de les festes de Nadal i les passades rebaixes del mes de febrer? Creo que tothom hemos tenut una repercussió, aunque a mi no m'ha afectat en profunditat. Com sabeu, soy una dissenyadora que tot el món coneix i lo que he hecho este any para la pròxima temporada ha sido adaptar los diseños donant-les més simplicitat per abaratar els costes. Bé, a mi, professionalment, no m'ha afectat molt. He continuat esfilant i presentant col·leccions i he rebut més ofertes per fer anuncis publicitaris. Sembla que les empreses publicitàries tenen molta feina. Estan en una lluita constant per captar els consumidors. Nosaltres sí que hem vist una reducció les vendes a nivell espanyol. Tot i així, cal dir que Dolce Gabbana té un mercat que abarga en molts països i té uns clients suïdels que continuen comprant. El XM ha arribat amb un gran públic, però sí que és veritat que aquest any la gent ha esperat a comprar durant les rebaixes del mes de febrer. La gent ha comprat menys que els altres anys, però tenint en compte que no ha tot necessari portar roba de moda, la gent ha retallat per aquí a l'hora de reduir les seves despeses. Sembla que d'una manera o altra a tots els sectors de la moda s'han vist afectats amb la crisi. Anem a veure quines tendències hi haurà per la pròxima primavera. Com seran les tendències per a la pròxima primavera? Dolce Gabbana està treballant en una col·lecció de vestits amb molt escot i bastant curts d'una gamma de colors foscos. I tu, Àgata, abans ens comentaves que els teus dissenys tindran una línia més senzilla... A què et referies exactament? tens bueno, pensat per la pròxima primavera? Bueno, jo també estoy estoyientent una col·lecció de vestidos curts i com muchoa escote, però al contrari de Dolce Gabbana, jo seguiré com mi línia de colorses habituales. En les últimes passarel·les he vist que es porten colors més freds, és a dir que suposo cara es portaran colors més càlids. Continuem amb la mateixa roba senzilla, seguint la moda que marquen els grans dissenyadors. Per la propera temporada, els colors que es portaran seran el lilo, el blau, el negre i el daurat i el platejat pels complements. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat al programa. Fins a la pròxima! Okay. Oients, se'ns acaba el temps. Fins aquí el programa de moda actual. Espero que us agradi. Un... Espero que hagueu passat una estona entretinguda i que ens acompanyeu la setmana vinent. A reveure'm! Oh, oh, oh, oh, la mamada. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Parar a 10.9. 10.9. Parar a 10.9. 10.9. Sol, sol.